S.A.I.K. Nes Radio Aktiel Goeienavond en haardelike welkom by nog een aflevering van S.A.I.K. Nes Radio Aktiel My name is Corrie en is my groot voorig en eer om saam met jou te kan keir in die kiepe met S.A.I.K. Nes S.H.I.K. Nies speeltans lekker afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.s.h.co.za vir die jongste nies en baie meer. S.H.I.K. Nies wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertensies oor die licht aan te bied vir volks eiwe bezighede. Ons het ons nog nie die mannekrag om opname te maak nie, maar die is welkom om vir ons opname te stuur om te speel. Maak ook gerust gebruik van ons webwerf www.v.co.za Gaan plaas jou advertensie gratis daar.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 hoog op prijs stel. My e-post adres niesby shkradio.com Vanand geselsak oor drie artikels. Die eerste een is S.com Vultaba Sink. Die tweede een is oor die die grondkwesie. En die derde een is oor selfbeskikking ek wil ook net noem die artikels gebruik in die programme, is die opinies van die onderscheie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nies Radio nie. Die eerste artikel voor ons bij homkom is S.Koms ooreenkomst sal taba municipaliteit sink. Maar kom ons speel eers a lekkies Jennifer Zamudio met Put your white sombrero on. touch me to you you're such a god Jennifer Zamudio met Put on Your White Sombrero. Jy is ingeskakeld by S.A.I.K. Nies Radio samet Corrie met S.A.I.K. Nies Aktie Heel. Ek kyk eerste na die ooreenkomst wat S.K.M. wil met die taba Tabazimbi Municipaliteit. Die afbetalings tussen S.K.M. en Tabazimbi plaaslike Municipaliteit in Noord-Trinsval gaan tot die oeneenstorting van die Municipaliteit leid die burgerrechte organisatie het die kommentaar tijdens openbare deelname proces ingedien, nadat Eskom onlangs aangekondig het, dat hulle van voorneme is om die municipaliteitse kracht af te snij, weens wanbetaling. Eskom sy kennisgeving het gestel dat skriftelike beswaren voor 3 augustus ingedien moet woord, waarna daar op 10 augustus een finale besluit geneem sal word. Indien hulle besluit om voort te gaan, sal die krag op 18 augustus afgesnui woord. Baie, baie somber uitsicht daai. Die volgende artikel is Politie bevestig hulle eie onbekwaamheid. Na aanleiding van metropolitielede wat jong meisie aangerand het in Kim Dienpark, het ek gekyk na die SAPD ook. Die gestooi wat verlede week voor die minister van politie's kantoor uitgebreek het, moet as een bevestiging beskou word dat Afreformse beswaar oor die politie'se houding raak in plaasmoorde merite het. Nie net is ek self en twee collega's, dis E.A.W.N. Cameron, hoofd van die gemeenskapsveiligheid en Marcus Poosin, Provinciale kon die koordineerder van Gautengseit en Noord-Wes hardhandig dier die politie hanteer nie, maar binnen dit hol, wie sy man in 2012 voor haar op die plaas vermoor is, is ook dier die politie rondgestamp. Ons is verder met arrestasie gedreig, blijkbaar vir betreding, omdat ons gepoeg het om een memorandum met die politie sy hoofdkantoor, een openbare gebouw, sy so ontvangstoonbank af te lever. Die groep het nagenoeg 40 verteenwoordigers van Afreforum, Afreforum Jeug en slagoffers van plaas aanvulle, moes aanvankelijk vir een uur in die straat staan en wacht vir die aksie van die ministerse kantoor af. Afreforum het al die statutaire vereistes vir hierdie openbaar bijeenkomst nagekomt, en die minister in die twaande metropolitie is vooraf oor die bijeenkomst ingelig. Hy het selfs op ons e-poste gereageer en maandagoogend gebel om te vervestig of ons nog op pad is. To daar aankom, beweer een politieman dat het een onwetige bijeenkomst is, omdat protokool nie gevolg is nie en ons nooit die minister of metropolitie daarvan ingelig het nie. Ons het dit verwag en het kopie van al die nodige bewijstukke daar gehad. In antwoord hierop het die spannige gewapende politie manne, wat gestuur is om die minister te beskerm, gesê dat iemand voor die einde van die dag sal kom om die memorandum te ontvang. Dit het echter vinnig duidelik geword dat die minister niemand gaan stuur om die memorandum te ontvang nie. Daarom het ons besluit om die memorandum by die ontvangstoonbank af te lever. Selfs hiervan word die gewapende politie niks weet nie. Hulle was so vast berade om ons buiten te hou dat hulle die gebouw ontruim en die derde gesluit het. Uiteindelik het een lid van die sekuriteit wat vir twee uur lang daar rondgestaan het en probeer het om iemand aan van die ministerse kantoor te kry om die memorandum te ontvang die memorandum ontvang en onderneem om het aan die minister te oorhandig. Nee toe kom ons luister, is weer 'n stukkie musiek. Hier is David Reis, Let You Glorify. Father of creation unfold your song the children generation that will march through the land all of creation is longing for your understanding Let your glory fall in this room, let it go far from here to the nations, let your praise met Let Your Coloury Fall. Hierdie het handige optrede dier die politie en die weiring om ’n verteenwoordiger te stier om die memorandum in te neem is erg komerwekkend. Kumer, Ons is stans bezig om klag te stien die minister van politie Nicosanti Neklelo die nationale politiekommissaris generaal Ria Paiega en die Twani metropolisie te formuleer oor die gedrag van die verteenwoordigers by hierdie bijeenkomst. En die weesheid van selfs net een symbolisch gebaar die, die regering oor die noodzaak om plaasmoorde te prioritiseer, laat ons dit met een van twee keuses. Ons moet of aanvaar dat plaasmoorde net eenvoudig nie op die regeringse radar is nie en die status quo aanvaar of ons moet selfs meer openbare druk toepas. ...of meer protesaksies reel en selfs meer internationale bewusmaakingsaksies toepas. Indien ons so daarna kyk, is dit nie moeilike kese nie. Die ministerse houding jens hierdie krisis is een bevestiging dat ons meer sal moet doen of die regering se inzicht te verbeter of internationaal vir die regering ‘n verleendheid te skep oor die gebrak in optrede om sy landburgers te beskerm. Die volgende artikel lees Louis Chang'en oor die grondkwisie. Dis‘ is boek wat geskryf is die omstrede land wat door Louis Chang'en met bystand van die medehistoricus Berthe Steenkamp, dit het redel, redelijk onlangs die volgende wetenskapelike studie gepubliseer, omstrede land die historische ontwikkeling van die Stavrikaanse grondvraagstuk 1652 tot 2011. In aanloop tot die verkiesing is grondhervorming weer hoog op die agenda van vir, vir, vir al die ANC By baie mense, byvoorbeeld politici, het baie oor grond verhervorming te sê. Maar hoeveel van hulle het hierdie boek grondig bestudeer? Daar is ook ’n Engelse weergawe beskikbaar vir diegene wat nie Afrikaans kan of wil lees neem. Maar voor ons aange en daarmee, kom ons luister ees via een stikkie muziek. Hees Barbara Streisand met Samoei. Dag skakel by S.A.I.K. Nies radio saam met Corrie. As ons kyk na die grondkoesie, wat in hierdie boek beskryf word, by grond gaan het om meer as die barre aarde. Dit ook met ontwikkelende grond in die vorm van bijvoorbeeld plaas te maken, wat die landbouw betrek en daarmee saam kostvoorsiening, wat ons allemaal raak. Die sun het die grond gebruik om op die jag, en die koe het die grond van plantige stroop om viermakau te maak. Hul het geen bijdra tot grondontwikkeling gelever nie. Eindelijk ook nie die soortes wat grondverweiding en bestaansboorderei gebruik het nie, want oorbeweiding en grootskaalse erosie was in die orde van die dag. Al hierdie inheemses was in meerdere of mindere mate Normandies wat meegebring het dat hulle kwalik op eindomsreg van spesifieke afgebakene grond aanspraak kan maak. Die kooisan kan hoogstens beweer dat hulle eerst in die suide en weste en die swartes dat hulle eerst in die noorde en oosten van Suid-Afrika was. Nie een van hulle het die realistiese grond gebaseer op ontwikkelingsarbeid wat hulle self en op hulle eie verregiet nie. Daar is heel wat rechtvaardiging vir die standpunt dat het recht is dat die grootste gedeelte grond aan blankes moet behoort, om die blankes die grond ekonomies benit. Die swartes se voordierende eise om meer grond is te recht bewoor, beantwoord met die versoek dat die swartes eerst bewys moet lever dat hulle grondgebied meer produktief kan benit. Was daar boeie toe Piet Mulder die feit genoem het, dat die swartes, anders as die kooisan en die wittes is, historisch nie in die seide en die weste van Zuid-Afrika gewoen het nie. Gaung het bevestig hier die algemeen aanvaardige waarheid. Die ANC wil die geschiedenis herskryf soos dit pas. Dit is die witte's wat sêder die middel van die 17de eeuw in Zuid-Afrika infrastructuur, bv. paai geskip en grond tot productieve kommersiële plaas in teenstelling met die swartes bestaansboordere ontwikkel het. Hierin was die rol van die inheemste beperk tot die van arbeiders. Die swartese benadering tot grond is heeltemaal anders as die van witte's word hier die Estreise uitgewees wanneer hy noem dat dit by swartes nie oor grond as productieve baad gaan nie, maar oor grond as politieke identiteitssymbool. Dit is ‘n primitieve benadering wat nie gepas in die hedendagse wereld is nie. Dit gee uitdrukking aan die tragische of die tragedie van grondhervorming in die neversuid Afrika met die regering van die swartes, wat die swartes ter wille is Swartes voel emotioneel gerechtig op alles in die land, of demografies op minstens 80% daarvan, maar hierdie begeerte is op instink en ideologie gebaseer. Hoe meer grond van wit is weggeneem en aan swartes oorgedra word, desto meer die onproduktieve grond. Die landsbevolking neem toe, maar voedselproductie neem af. Dit moet noodwendig tot een krisis leien. Ek weet ek klarkie dat die ANC-regering volgens sy groen skrif oor grondhervorming private eindomsrecht wil er erodeer dier die grootte van plaas in wit besit te beperk, as ook die getal getalplaas wat wit is mag besit. Dit sal landbouwproduksie en ander ekonomiese activiteit as ook belastinginkomste verminder en plaaslike en buitenlandse beleggings laat opdroog. In daardie koranse wekelikse redaktionele rubriek word gesê dat die tekst van die groenskrif een eenzijdige emotioneel bewoorde historische beskouwing gee van hoe die swaardmenses grond onder kolonialisme en apartheid van hulle afgeneem is. Ook dat die aanleiding vir die groenskrif in 2007 besluit van die ANC se polikwane kongrees is, waarmee bevestig word dat die onderscheid tussen die regering en die ANC as politieke partij ongezond versmeld het. Chang'e toon aan hoe die wittes en swartes hulle sedert 1652 in verskillende gebiede gevestig het. Deerlopend het verandering in grondbesetting plaasgevind, soos vanweer die groot trek en in die geval van die wittes en die divagwane die uitdagingsoorloog onder die swartes in die negentiende eeuw. Een kenmerk wat van 1652 tot 1990 tot 1994 constant geblei het, is dat wittes en swartes de minste amtelike aparte grond gebied besit het. Dit onderstreep die revolutionaire aard van Evie de Klerkse toespraak op 2 februari 1990. Dit was een radikale breek met die evolutionaire geschiedenis van Zuid-Afrikaan wat siederdien gebeur het, noop een om te wonner of voogduiskap of paternalisme, werkelijk so boos was as vir die stel voorgestel word. Die ANC verwacht bijvoorbeeld, sonder meer dat blanke boere bystand aan swart boere moet verleen. Die standpunt van swartes word heel aan die begin van die boek soos volg bewoord. Die veronderstelling is dat die meeste blanke grondeinaars of hulle voorzate, die grond wat hulle besit weder bekom het en dat dit daarom nou aan rechtmatige einaars teruggegeem het woord. Nelson Mandela het soos volg verwoord. The black people would fight the white man and win back the country in the long walk to freedom. Maar die swartest besit grond syver histories. Hulle koopt dit nie. Hulle koopt dit nie. A Zimbabwese opperhof het in sy standpunt soos volgestel. Buy land, you must be crazy. You don't buy the wind or the water or the trees. Dit is hierdie houding wat veroorzaak dat baie swartes nie vir water wil betaal nie. Dit val mis gratis uit die licht. Die selfde en primitieve benadering blyk uit die titel van die 2004 publikasie van die ANC-regeringsdepartement grondsake. Dis is our land. An die begin het die witte soms grond nie ontwikkelde plaas nie, onderhewig aan streng voorwaardes ontvang. Van hierdie plaas is dier later geslachtige erf, maar die waarde is grootliks deur ontwikkelingswerk bepaal. Later is hierdie plaas dikwels die dierste dier ander einaars gekoop, en dit is die verband lenings oor dekades afbetaal. Deestal word die eindomsrecht van sommige van hierdie onentwikkelde plaase sonder teenprestatie aan swartes oorgedra. Onderliggend is daar ook nie net een gebrek aan ewewig nie. Daar is ook doodgewone onrecht, oftewel onrechtverdigbare bevoordeling van swartes en benadeling van wittes. Daarby word hierdie verkwaanseling moendlik gemaakt dier belasting wat in groot mate van wittes gevorder word soos dit een wetenskapelike betaam word die termologie dier Changuang verduidelik. Bevolkingsgroepen, witte, swartes, breines en Asiate. Grondbesit, besetting, onderhandeling, eining, restitutie, ervorming. Groepen, volk of nasie, stam, gemeenskap. As ook die groepenamings, naast die tekst wat vir die algemene publiek geskryf is, is daar bijlaas oor bijvoorbeeld die wette en statistiek, gevolgd dier bronnelijs en indeks. Van die grootste baardes van die boek is die talle landkaarte wat die konstituatie van 1652 tot 2011 uitbeeld. Behalve in die geval van vir Brits, Petionale land of Grieke land wees, En anders as die reservate vir die indiane in die VSA, het Zwartes in Zuid-Afrika traditioneel van die beste landbouwgrond beset, maar boerderij op een onproduktieve manier bedrijf. Die Zwartgebied Tabanshu in die Vrijstaat is bijvoorbeeld die allerbeste grond in die provincie genoem. Nogtans vind ons dat die naturel nie in staat is om daar die grond te bewerk en die beste daarvan te maak neem. Ons kyk oor die wet 1936 wet oor grondbesit. Die 15,3 miljoen hectare verswaardes is meer as die oppervlakte van Engeland en Wallis desame waarop ongeveer 30 miljoen mense woon ten oor die minder as 6 miljoen wat vir die thuisland beoog is. Ongeveer die helfte van die 100,000 kilometer of vierkante kilometer met 'n vochtige en matige klimaat in Zuid-Afrika is in die swaardgrondgebied geleem. Bovendien krij meer as 75% van die oppervlakte van die swaardgebiede meer as 500 mm reen per jaar, wat die minimum verdroe landgewas is. Dit vergeleke met die gemiddelde jaarlikse reenval van slechts 430 mm in Zuid-Afrika's geheel. Voordat ons aangaan, kom ons luister 'n bietjie musiek, laat ons 'n bietjie asem skep. is Joosja na die reën met lig op die horizon. Oor die voetstap die een, die buitskapper en die of daar lê op jou horison. Na die lang gewag, se vrede is die merk Spoor tot in my hart, vreeg te kom Ons soos vieren, in die donker Nachte staan ons, soos op die horizon na die reen met lig op die horizon. Dit is baie interessante besonderheid in hierdie boek en nogal een goeie ding om dag die boek aan te skaf en deur te lees om te sien wat die ware toedrag van sake is. Die volgende artikel is een persverklaring wat laatse jaar uitgereik is dier die BVR Selfbeskikking bly relevant Selfbeskikking vir die Afrikaner volk is nie uniek in internationale verband nie, gevolgelik nie vergezoog nie en allermens onredelik. Die kwestie van selfbeskikking het skielik in die internationale koolig beland nadat die Switser bevolking hulle uitgesprek het ten gunste van die gedeeltelike uitsluiting van die grense vir nie Switsers. Die Soetserse Volkspartei het het recht om een referendum oor die onderwerp af te doong, nadat ook die land, soos andere Europese lande, te kampig gekry het met toenemende instroming van vreemdelingen vanuit alle werelddele. Nie meer as een van die Soetserse kiesers het saamgestem dat die grense nie so op kan blij nie en dat die invloed van vreemdelingen baie meer beperk moet word. Soetserland het gekies vir nationalisme, behoud van eie kultuur, beskerming van eie volk en die behoud van eie staat vir die wat het opgebouw het. Dit is niks anders nie as systeem vir selfbeskikking. Die EU is het om sy betrekking met Soetserland in herre te neem, kan hom self op risiko plaas. So, soos andere Europese volke die standpunt sal inneem, wat glat nie onmoendlik is nie, gaan dit die bestaansrecht van die EU self in een enorme krisistompel en sal een terugslag wees vir die gedachte van streeks regering. Waar dit matige EU, of waar die machtige EU enkele maanden gelede ontasbaar gelijk het, het die klein soetserse staakje nou een enorme kraak in sy eenheidsmondering geslaan. Die les hieruit is dat in die wereldpolitiek niks in een klip gekap is nie. Die Romeinse Rijk was dit nie, die Soweed Enie was dit nie, die EU gaan dit nie wees nie en so sal die Suid-Afrikaanse eenheidsbedeling in die saafde spoedvoetspore volg en verbrokkel voor die macht van nationalisme en die eisverselfbeskikking. Die Volksraad is dus meer as ooit van mening dat die Afrikaner volkse aanspraak op selfbeskikking geregvaardig is in die licht van wat internationaal gebeur. Met die oopstelling van die Europese grense het die voortbestaand van sy volkere op grond van die unieke kulturele en ook godsdienstige identiteit in gevaar gekom en ten spuite van wat regering sê is die meeste mense op grondvlak dit nie daarmee eens neemt. so gaan het wereldwijd. Op hierdie noot groet ek Corrie labbert tot morgen aand, die selfde tyd, die selle plek en ek speel uit met balk het toe, se teerstrate. die aand verder, tot ziens. <middel> Uit, uit op haar rol Gelukkig, het ons nog Televisie, ongelukkig Niks meer in Afrikaans Nie, gelukkig Woon ons nog in Huise, ongelukkig Met tralies voor die ruiten Gelukkig Heid water en lichte In, ongelukkig Betaal ons ook vir hulle Zin, en sal hulle Al die huis uit Antartika in al die Die in die Samara en al die boeme in Amerika en die stine von die Grootmeer China kan wegdra oor Ek die baan. baan Gelukkig Is daar een goeie hospitaal Oh gelukkig Sal jy lei en dood van en die voorportaal Voor jy kan inkom Moet jy eerst betaal Gelukkig Is daar nog goeie bank wat jyn leerders so groot is.